bu xarədə rəxmüqullah namaz qıtanınıb başqa məsələyə toxunur. O da ə, şəkilin olması paltarda və ya otaqda namazı batillir yoxsa yox. Çünki şəkil olmaz. İslam nəhlini soyul çökmək və fəqəd icadı verib zarurətdə. Məsələn, Eləsə eləyək ki, onsuz mümkündür. Məsələn, pasporta, vəsiqəyə, görürsən, əldən şəkil lazım olur. Onda icazı veririk, zərurət tərəfindən. Ancaq belə isə keç üçün, qarı qeydən bilən şəkil, orda əni mövcud ismin deyil, şəkil üçün ki, Və burada Buxarədəxin uğruna, yəni Peyğəmbər sallarsan, Ayşənin elbində var idi, sürətə bənzərlər. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və namazdan sonra e, dedi ki, o Ayşə. Və bu surətləri yox elə çünki namazda gəlir. Namazda gəlir bu surətlər məni gözün qabağına. Və bu hədis göstərir ki, yəni birinci sual çıxır, namazdan qılırsan, bizdən şəkil var Namaz batıldır. Cavab yoxdur. Çünki yəni namazı qaytarmadı, təzdən qılmadı, elə deyil. Əblatırı olsa ki, qılardı. Xeylə, Ayşar R.əniyyə deyil ki, götür ola, Və yəni bu birinci mənələ, əmçinin ne üçün ə, şəkil nəhv olunub? Çünki şəkil ə, səbəb olub, ən birinci şirkə. Ən birinci şirkə səbəb olub şəkil. Və Nuhun qölmü ki, salih insanlar var idi. onlar öləndən sonra Başlarlar olan qəbirlərini ziyarə etməkdir. Dələr ki, yaxşı adamlar olub, biz səhə bunlar yaxşıdırlar. Amir, bunlar Allah'a daha yaxın, bula gəlin, bunlar yanında dua eləyik, qəbirlərini ziyarə etməkdir. Və başlarına böyle ziyarə et və sonra o birisi nəsir gəlir, ki, gəlin, şəkillərini çəkik, daha yaxşı yadımıza düşsünlər. Və başlarlar o Salih insanların şəkillərini çəkməyə və bizdə qələr belə məni şəkildən çəkməyə və onları təsvir eləməyə. Yəni, onları daha ibadit olan şəkildən qoymaq və o zir ibadit edəməyə. Və təbii, görsün, şəkil sahib oldu şirkə və ya olur, üçün var idi altı, olay ki, şirki şiddətləndirməyə. Aydın o məsələndə də var, görsən, filan şəkillərdir, ünsə dilə görək peyğəmbər şəklidir var. Ay, peyğəmbər şəklidir yoxdur. Məläbənə Vitali indi də başqalarının. Cinə maşını sifmitdə. Axısa nə yığılmışdı heç kim. Cündidə qovaqsa da yox idi, yəni. Foto aparat var. ikinci də bu yəni. şəkildə sanki dəzi sahilər, yəni Əqidədə zəif olan insanlar Allaha yalşıq bilmirlər, necə inanmaq. E, onda nəsə qüvvət görürlər. Mesela, maşını asırlar şəkillə. Elə fikirlər-şilər-şilər-şil, fikirlə, daha sonra bunda heç nə olmayacaq. Qoyurlar ciblərinə, qəsairə. Yəni, bunlar düzgündür. Yəni, şəkil saxlamaz. Qorayan Allahdır. Allah s.ə.q. Əqidə belə olmalıdır. Allahına bağlı, şəkili yox. Şəkil yandı, sardı Və əzirdir, süre düşdü, yaş olub gelecək. Özünü qoruyamacaq, o şəkil səninizi qoruyacaq. Aydındır, ya da bir dənə külə gəldi, uxslu getdi, şəkil. Ona görə şəkilə bağlanma olmaz, bağlanma vazə Allah'a. Aydındır. Ağac olaq. Yəni ağac şəkili evdə olar, dəniz və səyirə. O şəkillərin nəhlə olunub ruhu var, heyvan. Heyvan heyvanlar. Yəni çərtdən şəkilə görə adamlar balacasa görsəm isə bilinməsə üzləri və qarışıqdırsa o qorxulu deyil. Aylımdır? O qorxuya çıxdanlar, yəni düzə olmasın, lap yaxşı. Aylımdır? Çox onlar çəhli lap yaxşı, amma məsəl açıq adın şəkil, məsəl insan şəkli, heyvan şəkli ruhu olan. Ruhu olan şey olmaz. Amma ağaçdır. Dəniz Cəmilə, məsələn, mən sərlə təbiət olar çəkməy, hətta çəkmək də olar. Aydındır? Mən sən çəkib Allah O zəravət bilən tanımır səni. Hı, hı. Və dəcənilmisən? İstəblə şəklini ki baxaxsan, heç nə bir yəni çəkib göndər ki, qoy görsünlər səni. Və sonra yandırsa yaxşıdır. Ha. Məley, Həmçəyir qəbir qəfstanı düzgün döyüşəyi çikmək, ölülərin. Aydın döyü, öl adamları qəbir qəfstanı olan şəkirlərin çökmək düzgün döyür. İslamda belə şey yoxdur. Aydınlı vahavlə edin bilək bunu. Bu, İslamdır. İslamda belə şey yoxdur. İndi yazıblar ki, ök vahavlə Amma bunun yalanıdır. Vəli. Sonra, həli, sonra, məlif, rahimunullah, həlir məsələsindən toxarır, həlir. O da parçanın növüdür, ən baxalı parçadır, hər ir. Və... Hı. Deməli, Peyğəmbər sağlısan, bir də hədiyə və nişlər hər ir paltar edir. İkqay, ha, iqay. Deməli, Abud sənəs edirlər ona? Sol, sol. Ha. Deməli, Peyğəmbər sağlısan, bir də hədiyə və nişlər, Peyğəmbər sağlısan onun namaz qılır, sonra namazdan sonra istəmir o paltan, yəni nifret edir o paltan, iqrah edir. Və çıxartır, deyil ki, bu müttəqi, təqvi adamların keyimi bu deyil. Yəni, bələ olmaz. Bu, müttəqilərin paltalı deyil. Və məqsəd hərir deyəndə ipək, yəni xalis ipək. Birdən, məsələn, sintetik olsa və ya qarışıq olsa, o olar. Aydındır. Amma, şirret, yəni, gedir ki, təmiz hərirdir. təmiz də, ipək çox mümkündür, baxadı ədini atıq. Və ola bilər böyük adlıq, imkanlı adamlar gəyək. Çox bax Amma belə qarışıqsa, yəni birdən qeymək olar, aydındır və ya sintetikdir, məsələn, oxşadılıb ona. Onlar nəhy olunmayıb. Nəhy onlar, hə, nəhy onlar, yəni burada ə, xalis hərirdir, ipək. Və ipə ilə, birdən xalis ipə ilə namaz qılsa namazın batil deyil. Burada da Peyğəmbər sahəsində namazı qılanlar sonra, deyir ki, müxtəqilən partarı deyil, əgər batil ləsir, namazı təsdən qılardı bəsən qılmadı. Aydın bunu göstərdi ki, ifayla xalis ifə. Birdən qılsaq namazı batil deyil o adamın. Birdən qılıb gəlsən, yəni, elə bir şey səhv itirirsən çoxlu. Ən də müxalifədir ki, müxalifə müxalifə, müxalifə məh. də. Məh. Dəli, məh. Məh. Məh. Uxardı, hə. Sonra son mələf deməli başqa məsələsə o da qırmızı palta. Qırmızı paltar namazda namaz qılmaq O da inşallah kalsın, gelin dersiniz. Allah'a <gülüyor>